Евангелист Лука и неговото Евангелие За Лука, който е от гръцки происход и е бил лекар, освоил е много добре гръцката култура и език, се казва, че е написал Евангелието си под ръководството на апостол Павел, когато той е придружавал в много пътувания. По широтата на възгледите Лука прилича на апостол Павел и в неговото Евангелие, Христос е представен като състрадателен, милостив, любеобвилен, приятел на грешниците и страдащите, като спасител на света. С познанията и лекарското си изкуство, той е бил много полезен на първоначалната църква. В предговора на неговото Евангелие се вижда, че то е отправен към някой си теофил гръцки или римски благородник около 63-та година след Христа. Но тази дума е гръцка и ако се преведе, означава Божи приятел. Затова, според някои, Евангелието е отправено въобще към Божиите приятели. Лука също е написал деянията на апостолите. Както казах, Евангелист Лука Съвсем не е бил прост човек. Той е бил един знатен и образован грък по професия лекар. Писанията на Новия завет, деянията на апостолите и посланията на Павел ни го представят като предрожител на Павел в неговите пътувания. Дали Лука е бил един от големия кръг на учениците, това не е известно. Още в първото християнство не са могли отговорят с положителност на този въпрос. Мнозина са го смятали като един от 70-те ученици. Както разказва легендата Орея, вярва се, че Лука се намира в самото Евангелие, на което той е автор. Знаменателно е как в края на Евангелието на Лука, където се говори за срещата на възкръсналия Исус с двамата ученици, пътуващи за Емаус, е назован само единия Клеоп, а другият не е назован по име. Тук се чувства нещо подобно, както в Евангелието на Йоан, където никъде ученикът Йоанн не е назован с неговото име, а постоянно се нарича ученика, когато Исус любеше. И както в Евангелието на Йоанн не назованият по име е бил самият автор на това Евангелие, така и неназования в Евангелието на Лука се счита за автор на това Евангелие. Такава е легендата. Преданието казва, че Лука произхожда от Антиохия, която се намира на север от Палестина, в Сирийско-Финикийската област. Дали е роден в този град или там е получил и упражнявал професията си, не се знае. Антиохия е бил един от най-интересните градове от този период. Той е бил, така да се каже, център на Павловото християнство, което е основа за езотеричното разбиране на християнството. В лицето на евангелист Лука имаме една личност, която не произлиза от света на Стария Завет. Евангелието на Матей представя едно органическо продължение – една органическа връзка между Стария и Новия Завет. Обаче Лука, който е бил гръцки лекар, в своята младост е намирал своя идеал не в книгите на Моисей, а в съчиненията на гръцката древност. В лицето на Лука, ученик на Павел, ние имаме един представител на езическото човечество пред себе си, което Павел поставеше наред с юдейството а не под него. Фактът, че Лука е един от евангелистите и играе почтена роля между тях, че е също автор на деянията на апостолите, е действително доказателство за това, че християнството съвсем не е продължение на юдейството и че то не стои в полярна противоположност на езичеството, както е случая с юдейството. Специално чрез Евангелието на Лука е подготвена почвата, защото такива гръцки духове като Климент Александрийския ориген и мнозина други да могат да станат духовни ръководители на първоначалното християнство. И гръцкият език, на който е написано Евангелието на Лука, се приближава до образования литературен гръцки език от епохата на Атина. В това Евангелие ни говори един, чието матерен език е гръцкия и който е получил гръцко възпитание и образование.